Тут ви глибоко помиляєтеся, моя Люба. Про що я вам товкмачу із першої сторінки книжки. Шлях до серця будь-якого чоловіка у кількості засвоєних жінкою кулінарних тонкощів. Але продовжимо тему похмілля. А ось дати чоловікові розсолу з підквашених вами з вашого ж городу огірків і ще до того, як ви дасте йому все решту. Це ж хвилинна справа. Ви не вмієте квасити огірки? Рецепт знайдете трохи далі у цій же книжці. Якщо і розсіл не допоможе, негайно несіть 3-літрову банку томатного соку, також із власних запасів, і напувайте його, як маленьку дитину, своїми руками приціловуючи у чоло, наче алкогольного мерця. Таким чином, мої голубки, найгірше, похмілля, минулося. А ми продовжуємо готувати звичайний обід. На закуску, очевидно, знадобилося б щось квасненьке. Можна подати домашні зелені квашені помідори. Рецепт далі а на першу страву таке треба гаряченьке. Якщо не маєте натхнення варити класичний червоний борщ під кодовою назвою «Смерть суперниці», зробіть супи з манними кльоцками і м'ясними кульками. Христа ради, не питайте, що таке класичний червоний борщ, бо візьму і розкажу, тоді вам доведеться завжди тримати сушені гриби, Хоч кілька, а у борщику мусять бути Не так для смаку, як для пікантності Жменьку біленької квасольки Бурячок, капусту, свіже яблучко Зо двадцять штучок ізюму або мороженого кизилу Морквочку, шматочок м'ястя, спеції, сальце І ще всякої трахамудії Аж навіть малюсенький шматочок Шоколаду Та з борщем довго, як і з жінкою У зимовій одежі вовтузитися. Поки той буряк з моркою Протушкуєш на сковороді Я ніколи його не варю Поки те, все А борщ, між іншим, як і холодець Треба варити відкритим І на малому вогні Не завжди часу в досталь А суп із кльоцками це чудо як посуда фірми Цептер. Знаєте чому? Бо готуються швидко. Швидше, ніж я про це розказую. Найперше я розморожую жмені дві м'ясного фаршу, який майже завжди є у холодильнику у кожної господині. Кладу на вогонь каструльку води. Далі б'ю два домашніх яйця. Відділяю жовтки і змішую їх із жменькою манки добре солю. Додаю меленого перцю. Вода тим часом гріється, і я туди кидаю корінь петрушки. В іншій посудині, там, де яєчні білки, роблю фарш для м'ясних кульок, тефтелюк. Розбиваю ще одне яйце, додаю, якщо є, півложки крохмалю, розмішую із м'ясним фаршем. Солю, перчу, Додаю трохи меленого коріандру. На крупній терці тру моркву, а вода вже кипить. Туди чайною ложкою кидаю манні кльоцки. Вони повинні добре проваритися. Далі кльоцки м'ясні, моркву, спеції. Зелену петрушку із морозильника, якщо немає свіжої, кидаю вже після того, як вимкну вогонь. Хіба не приємно дивитися, Підперши голову руками і сидячи навпроти чоловіка за обіднім столом, як він уминає, аж тріщить за вухами нехитрі, але завжди новаторські ваші страви. Дарма що не питає, а ти їла моя люба? А ви, подумки, відповідаєте, бігла через місточок, Хопила салату листочок. Хіба цього мало? Але що бо отак? Дивитися, дивитися на трохи розповніли обличчя, дорогі зморщечки довкруг очей.